Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafı l-enbiyayə vəl-müftəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və ashabihə ecma'in Rabb-i şirahli sadri və yasirli emri Vəhlül-uqdatan min lisani yafqahu qavli Amma ba'd Məhtələ müsəlman qədəçlərim Amşəqəçəmin Allah'a səlamu ilə səsələm dəyirəm Bir dəhə Allaha Qarşı, ixlaslı olmağa, səmini olmağa sağırıram sizi Təqvallı olmağınızı Allahdan istəyirəm Allahdan qorxun Əqiqətən Allah yanında ən Hürmətli olanınız, ondan ən çox qorxanızdır <kümüş> Peygamber s.ə.v.in Xüsusiyyətləri barəsində danışırdık Birincisini Bitirdik İndi ikinci xüsusiyyətə keçirik Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün dəşəriyyətə göndərilməsidir Hekimlər ki, bunu inkar edir Onlara rədd etməyi müəlif bu fəsildə izah edir <coughs> Əvvəlki dərslərdə izah etmişdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Quran və sünnəyə Quran və sünnədə qayd olan bilən dəlillərlə göstərilir ki, Peygamber sallallahu əleyhi və bütün bəşəriyyətə göndərilib, insanlara və cinlərə. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlərin başqa ümmətlərə məktub vasitəsilə çatdırırdı. Məktub yazırdı, səhabələrə verib onu göndərirdi. Başqa-başqa ümmətlərin başçılarına, necəki, Xosrova, Fars imperatoruna, Keysər, Herakil, Nəcaşi və s. ökümqarlara məktub göndərir, onları tək Allaha ibadə etməyə, ona heç keçgəri iş qoşlanmağa bunlardan yalnız Nəcaşi Rahiməhullah İslamı qəbul edir. Peyəmbəl s.ə.v-i görmədən İslamı qəbul edir. Və o onun məmləkətindən hicrət etmiş sahabələri də öz dövlətində yer verir. Dəvvəl-əvvəl Amr ibn-i As rəviyyələ ənhu gözəl dili ilə az qalır ki, onu yoldan çıxarsın və o sahabələri təhvil versin Amr ibn-i Asa Lakin sahabələr ona izah edir ki, həqiqətən Peyğəmbər Allah tərəfindən göndərilir. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və bilirsiniz, Nəzashi onunla dəlil soruşur. Əsas soruşur. Əsasız heç kəsə inanılmır. Əsasız zəfrəniyyətə heç kəsə inanılmır. Nə isə demək üçün, nə isə əsas gətirməlisən. Nəzashi da Amr ibn-i deyir ki, Gəl, qulaq asaq görək, bunlar nə deyir? Amr-ıb-l-Nas, rəcəllərəmə deyir ki, onlar İsa, Məsihi, Allahın oğlu hesab etmə. Və ona adi qul kimi baxırlar, Allahın qulu kimi. Və sahabələr əsaslandırır bunu Quran ayəsi ilə. Deyir ki, biz önümüzdən sənək sənə deməyiz və Quran, Quran vasitəsini bizə nəyə satdırıbsa onu sənə deyəcək və Quran-dan ayələr oxuyur. Quran-dan Məryəm surəsindən ayələr oxuyur. Allah s.ə. deyir ki, Vazqır fil kitəbi Məryəmə izin təbəzəd min əhliyə məkəyələ şərqiyyə. Yadına sal Məryəmi o zaman ki, o əhlindən ayrılıb, yəni ailəsindən. Bir yerə səkildi bir qırağa ibadət üçün əttəxəzət min dünihim hicəbən fəərsələ iləyəhə rüxən fətəməsələlələhə əşərən səviyyə və biz onun yanına öz elçimizi, yani Zəbrəl ə.sələmə göndərdik Hicəb arxasında ibadət edirdi o təkliğdə yalnız onun yanına Zəkəriyyə daxil olurdu, Zəkəriyyə Peygamber daxil olurdu, istediği şey ona getirdi və Zəbrəl Aleyhisselam, insan şəklində gəlir Məryəmin yanına. Məryəm Aleyhisselam görür ki, İmniyəlzi bir rəhməni minkə inkundə təqiyyə. Əgər sən Allahdan qorxursansa, Ənə toxunma, mən səninə rəhman olan Allaha sığınırım. Cevrəl Aleyhisselam da, Ələk <coughs> Aleyh, onu aralandırmır. Heç bir qadın, heç bir dünya malı, heç onu maraqlandırır bir şey ki Allahın əmrini yerinə yetirsin mən yorada deyir ki qalə innə mən ənə rəsulü rabbiki li əhəbələki qulə mən sənin, rəbbinin göndərdiyi elçiyəm gəlmişəm sənə onun tərəfindən ruhu üşürün oğladın olsun yəni İsa aleyhissalam Məryam aleyhissalam da təəccüblə soruşur ki qalə innə yakunlu Olanı və ləmi əsaslanı bəşər və ola bilər ki, mənə nə bir bəşər toxunmayıb və mən fahişəlik etməmişəm. Lakin Cəbrilə salam çox arxayin onun cavabını verir ki, qale ke velike qalara bu ki huwa hey aliyahi. Ana rəbbindir şey bu mənim üçün asandır. Heç bir çətinlik yoxdur. Bunu etməyə heç bir çətinlik yoxdur və da Allah üçün bir sətinlik yoxdur necə ki, Adəm ə.səlamın heç nədən yaraddı Adəmlən, kişidən qadını yaraddı Adəmi atasız yaraddı Həvvanı anasız yaraddı və insana da atasız yaraddı və Allah üçün bunu etmək Allah üçün sətinlik deyil çox asandı <coughs> Lakin Allah teala bunu imtihan üçün etdi ki, Yahudilər mənə inanacaq ya, yok Yahudilər gördülər ki, Məriyyəm aleyhissaləm uşaqına gəldi və başladılar ona döhtən atmağa Uşaq dil atıb danışdı, dedi ki, mən Allahın Peyğəmbəriyəm, yenə inanmadılar Yenə ahırda onu öldürməyə savaşdılar, inkar etdilər Şafir-şafirliyində də qalır, kim olur olsun, istəyir Yahudi olsun, istəyir Azərbaycanlı olsun, olsun, kim olur olsun. Əgər köfr edirsə Allaha, Allaha iman gətirmirsə, şafirliyində də qalır. Aslıq aydın gözü ilə mövcəsəni görsə belə, yenə də inanmayacaq. Nəzashi onları qəbul edir. Ayəni başa düşür, növrə ki, Araq surəsində deyil, yaxın nəsr anilərdir. Onlar ayələri işitdikdə gözləri yaşlanda olur və heç əqiqətən bundan əvvəl biz zahir idi qafir edik və indi iman gətirilir Allahın ayələrinə. Bakın Herakl qorxur. Qorxur öz yerindən, öz zanından və qəbul etmir. Heraklığa məktub göndərir Rasulullah s.a.v. s.a.v bir halifət-ül kəlbi ilə məştubu göndərir <coughs> burada Heraklın yanına Əbu Süfiyy Süfiyyən gəlir Əbu Süfiyyən bir dəstə ilk toplu tazirlərlə, 30-a yaxın tazirlərlə gəlir Heraklın ona suallar verir suallar verir ki o dediğiniz iddia edən özünü pəqəmbər iddia edən necə adam varlı ailəsindən ya Bir kasıb ailədəndir. Deyir, əgər varılı desək, fikirləşərdir ki, bəlkə tədə babasının var dövlətini qaytarmaq üçün belə Sonra deyir ki, onun ardıysan kasıblar gedir, ya varlılar, deyir, kasıblar. Deyir, həmçinin əvvəlki pəqamərlərin də ardıysıları kasıblar olub. Kasıblar dedikdə, işte, burada təvəz uşarlar qəst olunur. Çünki elə var idi ki, üçünklərdən də varlı idilər. Təvəz uşarlar qəst olunur varlılar deyil dəkdə, de işte, təkəbbürlər qəst olunur. Çünki elə müşriklər var idi, kasıb idilər. Bir nesədən sual verir ona, nəyi sizə əmr edir, nədən çəkindirir? Hər bir sualı da cavab verir ki, həmsiniz əvvəlki peyğəmbərlər də buna dəvət edirdi. Sonra çağırır, həmən o məktubu, şu peyğəmbər səhələm göndərmişdi. Deyir ki, ya əhləl kitəb, şirələyir Quran-ı kərimlə, ümumən gedir Kimdi əhl ya əhl-i əhl-i Yahud? Kök Yahud Levənanlar. Düzdür, mötərzədə orada izah edir ki, Yahudilər dinəsarənlərdir. Amma Allah Subhanahu Taala ümumən danışır. Ey kitab nazil olmuş kəsələr. Kitab da bütün qövlələrə, yəni deməli Peygamber sallallahu bütün insanlar sülh peyğəmbərdir. buna görə bütün kitab nazil olan kəsələrə müraciət edir Allah Taala. Peygamber sallallahu əleyhi məktubunda yazır ki, ey kitab əhli, həmən Yə əhləl kitab, qul yə əhləl kitab Teâlə ilə kelimətin Səvəm bəynəna və bəynekum ələni əvzə illəllələh və lə nəsrükə bihə şəyyən və ləyətəqəzə bəğdənə bəğdən əlbədən məndun illəh Cəlin bir kelme üzerində birleşəyik La iləhə illələhə kəlməsi üzərində Allah'a şəhlişi qoşmayak ve birbirimizi ilahileştirmayak Bu hem o vərə ettir, rəhiplerini bətaət etmək ilahiləştirirlər. Həm də müsəlmanı vətənə aiddir. Müəyyən şeyxləri, müstəidləri və s. və s. ilahiləştirməylə, itaat etməklə, yalnız onlara itaat etməylə ilahiləştirirlər. Ən ka vallahu ekulu hadu bi şahid olun biz müsəlmanam. Bu məktubu yazır. Məktubun əvvəlində həmişəki kimi bismillahir Abdullah ilə rasuluhu ila Heraq li al-azam rum al-azim peyqambar sallallahu alayhi ve sellem Heraq oğlumuşdur yazır. Əslin təsə. İslamı qəbul etdiyini sanıb oquşar. Peyqambar sallallahu alayhi ve taraftarlarının sayı bəlkə 1000 min, yaxın idi. Bu budovun imperator nə Zan, ə, İslamı qəbul etdiyini zann edir. qorxuya düşür. Gələcək o hadis beş şey verilib ki, başqa peyqəmbərlərə verilməyir. O, qorxu. <gülüyor> Zanına qorxu düşür, o mümkələtəmə, bir qəbul etsin. Bağlayır sarayının qapılarını, vəzir-vəkili yığır, deyir ki, bax, Məhəmməd bunu yazıb. Bu, haq dindir, gəlin bunu qəbul edək. Hamısı qışkırıq, qapıya sərəf qaçır, kimonbaş xarab olur dinindən, dədə babalarının dinindən dönmək istəyir. Kıftırıb, onları sağırır ki, zarafat edirdim. Mən sizin imanınızı yoxlayırdım. Görüm, siz necə yapışırsınız, öz dininizdən, o nəsrani dininlə. Bələliklə də küfr edir. Şafir kimi ölür. Amma onun təyin etdiyi hansısa qılayətin başlısı, o da xristiyan olur, Rum imperiyasının başlısı olur. Amma Rum imperiyasında hansısa qılayətin başlısı olur, Müqaukəs. O gəbə buladır və onu öldürürlər. Dönməyir imanınla. Mənə kimi Süleyman kimi ölər. Sonra Fars imperatoruna məktub yazır. Imperator məktubu oxuyandan sonra ki, tək Allahi ibadətə çağırır peyğəmbər salatunələrin. Məktubu zırh zırh. Məktubu zırdıqdan sonra xəbər çatır peyğəmbər ki, Peygamber imperator məktubu zırdı və Sallam, yanda iki nəfər olur fars, ikisi də müslik olur onları sağırır onlara deyir ki, sizin imperator mənə məktubu zırdı. Allah da onun imperiyasını darmadağın etsin elə dua edir və bu iki nəfər gedir bu iki nəfər gedib ora safanda ölürlər ki, həmən imperatörün oğlu onu öldürüb gəlib yerlə. Peyğəmbər s. s. ləmin duası o da qəbul oldu. Ondan sonra həmən o ki, şəxsdən biri İslamı qəbul edir. İslamı qəbul edir. Və yaxsə dedim ki, Peyğəmbər s. Allah s. ləmin elə bir qurbə vermişdi ki, düşmən onun adını işləndə artıq qorxuya düşürdü. Şəxsiyyətdən qorxmur. Ha, yaxşı yərinizdə saxlayın Kafirlər şəxsiyyətdən qorxmur Şəxsiyyətdə olan O imandan qorxur Dirik, O iman onları hər şəyə parar yani Onlar Allah yolunda Cənnət üçün Hər şey edərlər Ondan qorxurlar Rum imperiyası Müsləmanlara uzzanlı Məğlub olanlar Rumlular qasır Röntrator birhara qasırsınız Kişi deyirsiniz axıra qədər bir onlar insan kimi vuruşmur. onlarda da insan qubbəsi deyil, başqa qeyri, başqa qubzə deyil. İnsan kimi vuruşmuyor. Allah s.ə.v Qulani Kərimdə Səfələm-i Rəmsal-i İmran surəsindədir. Deyir ki, sənul ki, fi qudubi ləziynə kəfəru rüqbə bimə əşraqu billəhi mələminə ziddiyi sultanə Şafirlərin qorxu salaraq. Ona görə, şunlar, onlar Allaha əsasız olaraq şərik qoşdular. Məndir ki, verin. Peyğəmbər s.ə.v-in umumi bütün insanlara Peyğəmbər kimi göndərilməsi və bir də o qorxu, düşmənə qorxu salması. Buxarə rahmehullah 328-ci hədisdir, Səhiyyə Buxarədür. Peyğəmbər s.ə.v-i və sələm deyir ki, mənə 5 şey verilib ki, Məndən əvvəl heç bir Peyğəmbərə verilməyir. Bu 5 xüsusiyyət yalnız mənə verilir. bir ay əvvəlcədən qələbəni əldə etmək, yəni düşmənin sanına qorxuz almaq. İkincisi, yeryüzünün mənim üçün məhsli və tak olması o deməkdir ki, Nərizin istə, istənilən yerində. Halisin ağrıyandır yerində. Namazın vaxtı gəlib çatdıqda namazınızı qılın. İstənilən yerdə. Bizdən əzərlər üçün səhin olur. Onlarsan yalnız iki hissədə ibadətxanada ibadat etməyə əmr olur. Evdə ibadat edərdilərsə ibadətləri batil hesab olunurdu. Amma sərmal ilə onun asanlaşdırılıb. Harda namaz vaxtı gəlib çatdı, orada da xalçanı salıb namazını qıla bilər və pak təyəmmüm almaq üçün istənilək, yerdən təyəmmüm ala bilər, nəziz olan yerdən başqa. Üçüncü, məndən əvvəlkilərə qəniməti götürmək haram buyurulmuşdu. Mənə isə halal buyuruldu. Döyüşdə əvvəl olunan qənimət yalnız müsəlmanlara halaldı. Əvvəlki müətləri isə haram buyurulur. Dördüncü, şəfayət, Qiyamət günü şəfayətçi olmaq, heç bir Peyğəmbərə verilməyib, Rasulullah s.ə.və verilib və 5-ci də hər bir Peyğəmbər öz qölbünə göndərilərdi. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Bu 5 xüsusiyyət yalnız bizim Peyğəmbər s.və verilib və bu xüsusiyyətlər də onun ümmətinə aiddir. Təkcə onun üçün deyil ki, düşmənin canına qorxu salsın, və deyəzə namazlı olsan. Təksin olsun deyil. Bütün müsəlmanlara aiddir. <coughs> Peygamber s.ə.v özünü, misalını bir hədisdə bənzədir deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, nəsranilərdən və ya nəsranilərdən və ya, nəsranilərdən və ya hudilərdən mənim adımı eşidib iman gətirməyən cənnəmdə olacaq. Bu da bir nümunə gətirir. Misal çəkir ki, oğlun misalı başqa peyğəmbərlərin misalı kimi deyil. O peyğəmbərlərə iman gətirib, iman gətirmək vacib olsa da, amma şəriətlərini qəbul etmək hər kəsə vacib deyil. Hansı dövləyə göndərilibsə, hansı peyğəmbər hansı dövləyə göndərilibsə, yalnız o qovlu Həmən Peyğəmbərin şəriyyətlərinə itaib etməsi vacibdir. Amma Məhəmməd s.ə.və bütün insanların onun şəriyyətini qəbul etməsi vacibdir və hədisi ona əsasdır ki Yahudi və nəsranlərdən, mənim haqqımda eşidim iman gətirməyən, şəriyyətimə tabi olmayan cəhənnəmlidir. Həsab döyüşündə ökə bütün kafirlər müsəlmanlara qarşı yığılır qandəş qazılar və belə listədə qalib gəldilər. O dəfədə işte onların içərisində nisfanlar olur, yəhabilər də o. Əsəd ibn Cübeyr rəziyallahu ənhu deyir ki <coughs> Bunun təsdiqi Hud surəsinin 15-ci ayətidir. Allah təala deyir: "Və mən O əhzabun, yəni hizblərin, firqələrin Yahudilərdən, nəslanilərdən, müşriklərdən olan içərisində olanlardan kim Peyğambərə küfrə edərsə ona iman gətirməzsə onun zəhənnəmdə yerin hazır olduğu yəqindir Kafirlər o zaman müşriklər, kafirlər Peyğambərlərin bir qismini qəbul edildi digər qismini qəbul etmirdilər xüsusən Yahudilər Nəysə Aleyhisselamın, Nədə Məhəmməd s.a.sələmi qəbul etmirlər Allah təala ki: "Fikr verin o vəradə də kafir adlandırır. Binna lazina yakfuruna billahi wa rusulihi. Yuriduna an yufarriqu Allah wa rusulihi." Bu şəxslər ki, Allah'a və Rəsuluna küfr edir. Nümandır gətirmir? Necə? İnancın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etməklə. Deyirlər, "Yəquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi Deyirlər, biz onların bir qisminə iman gətiririk, diğer qisminə inan gətirmirik. Çünki iman gətirsələr, mütləq tabi olmalıdırlar. Şəriyyəti qəbul etmələdirlər. Allah s.ə. onları kafir adlandırır. Və sonuncu, Peyğəmbər s.ə.vələmin xüsusiyyəti budur ki, o, Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Bir məsələ var ki, bir şiqətə gətirə bilərlər ki, vəzisə a.s.m gələcək. Əgər fəmonçudursa, nə üçün isə Əleyhəssalam gəlir? Bundan sonra <gülüyor> cavab budur ki, Əleyhəssalam özündən yeni bir din gətirməyəcək. Yəni həm əsaslərəmin dinində heç bir dəyişiklik etməyəcək. Hı. Və ya gəldikdə nəfranı kimi gəlməyəcək. Fürsərman kimi gələcək. Və İslamat adı o İslamın qanunlarına. Bu da yeni peyğəmbərin gəlməsi demək deyil. Artıq o gəlmişdi. Yeni peyğəmbərin gəlməsi deyil. Yeni peyğəmbərlərin gəlməsi şəriətlə gəlməsini deyir. Allah tala ki, bir daha ha hə şəriətlə Peyğəmbər gəlməyəcək. İsa aleyhissalının gəlməsi isə tamam, başqa məqsəddə. Allah başqa məqsədlə onu göndərir. Peyğəmbər s.ə.v səhiyyə hədistə, Buxar-ı Müslümin rələyət etdiyi hədistə deyir ki, yenə özünü misal gətirir, deyir, mənim Peygamberlər silsiləsində olan misalın evin tikilməsi evin tam tikilmiş, e, tam tikilmiş evinin qoyulmamış bir kərpizinə bənzəyir. Ev tikilib, tam şəkillə. Bir kərpizi qalıb. o kərpiz deyir mənə: "O kərpizi qoymaqla evi tamam, evin tikilişini tamamladım." Peygamberlərin də gəlişini, peyğəmbər silsiləmiz öz gəlişi ilə tamamladı. Ondan sonra bir daha Peyğəmbər gəlməyəcək. Peyğəmbər s.ə.v-in deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in möhürdür bəziləri, izah edir. Lakin bu batil izahdır, təfsirdir Quran-ı kərimə. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər səv özünün bədənində möhürü oxşar, əlamət var idi, Peyğəmbərlik əlaməti. O da bəzilər deyir ki, ür ürəyini çıxarıb yuduqda, sonra, yerinə qoyduqda izi qalır elində. O izdir. Allah bilir, vəlki elə anadın alandan olur bu. Allah bilir. Lakin, Suheylə deyir ki, bu da onun fikridir, aləmin fikridir. Hət bir əsas yoxdur. Amma dediyində məntiq var. Deyir ki, Peygamber s.ə.v. kürəyinin arasında, iki kürəyinin arasında. O, alamət var idi. Bu alamət də nəyə görə kürəyinin arasındaydı? Ona görə ki, şeytan vəsvesəni kürəyinin arasından verir insana. E, Demək istəyir ki, qəlbinə verir insana şeytan. Lakin yenə əsaslıdır. Çünki, nəyə üçün kürəyinin arasından? İstənilən yerdən qəlbə şeytan vəsvesəni verə bilər. Allah bilir. Amma Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir ki, ondan sonra yalansı Peyğəmbərlər olacaq. Əl-Müselləmətl-Kəzzəb, Əl-Anəsi, nə bilim, nə qədər indiki zamanda da peyqəmberlər var, peyqəmberli iddia edirlər. O peyqəmberlərə demək lazımdır ki, Quran-ı kərimdə Allah-u Teala deyə, deyəndə ki, Fəin tənəzəətin fi şeyin fərdduhu ilə Allah-ı Hər hansı bir məsələdə mübahisə etdikdə. Allaha qaytaran hökmü, yəni Quran-ı kərimi və onun elçisinə qaytaran hökmü. Niyə q səhih el-səra. Bəs sən nə deyirsən, nəyə baxaraq? Əgər deyirsən ki, peyğəmbərə sənə, onda gəl məsələn falan məsələdə mübahisə düşüb. Hükmünü ver nə hüküm verəcəyisən? Sən də hökm ver, 14 əsr bu hökmü yerinə yetirən müsəlmanlara da müraciət edək. Görərəm onlar nə deyir. Onlar deyir ki, namazı 4 rəkatlıdır, sən deyirsən 3 rəkat. Vs. ziddiyyət təşkil edir. Allah Subhanahu dini tamamlayıb <coughs> indi isə Peyğəmbərlərin hansı hikmətlə göndərilməsi barəsində dörd əsas şeyi yadınızda saxlayın ki müəyyən yerdə müəyyən adamlara cavab verə biləsiniz Allah s.ə.lə Peyğəmbərləri hansı hikmətlə nəyə görə göndərilir birincisi əgər o qovma əgər elə bir qovma Əgər Allah s.ə.v. hər hansı bir qovmə peyğəmbər göndərməmişdirsə, hikmətindən idi ki, o qovmə peyğəmbər göndərsin. Hər bir qovmə peyğəmbər gəlibsə, bir daha o qovmə peyğəmbər gəlməyə ehtiyac yoxdur. Və Məhəməd s.ə.v. bütün insanlar üçün peyğəmbər kimi göndərilibsə, Ondan sonra hər hansı bir qövmə Peyğəmbərin göndərilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu bir. İkincisi, əgər göndərilmiş Peyğəmbərin gətirdiyini insanlar təhrif ediblər və ya umduqlarsa, onda Allahın hikmətindəndir ki, yenidən Peyğəmbər göndərsin, öz hökmlərini bərfa etsin. Yəni ki, Məhməd s. sələmin gətirdiyi quran kərim təhrif olunmuyur. Deməli, ondan sonra Peyğəmbərin gəlməsinə yenə ehtiyyət yoxdur. Üçüncüsü, əvvəlki Peyğəmbər tam şəkildə dini insanlara öyrətməyibsə və yaxud insanların şəraitinə görə, yaşadığı yerin mövqeyinə görə onlara şəriət həkimlərini çatdırməyibsə, Allah s.a.ələ başqa bir Peyğəmbəri göndərir ki, onlara uyğun şəriət həkimlərini gətirsin. Lakin Quran-ı bütün dövrlərdə bütün insanlara uyğun şəriyyət qanunları gətirdiyinə görə ondan sonra yeni bir peyğəmbərin gəlməsinə yenə ehtiyac yoxdur. Və dördüncü, hər hansı bir peyğəmbərin ya zamanında, ya ondan bir az sonra başqa bir peyğəmbəri Allah ona görə göndərirdi ki, əvvəlkinə kömək olsun, dayaq olsun, Musa ilə harun İbrahim ilə Lutuf Peyğəmbəri və İbrahim ilə İsmail aleyhissalama, İshak ilə Yagub e, Yusufu və səyirə Lakin Məhəmməz səlləmə ehtiyac yoxdur kiminsə kömək Peyğəmbər səlləm artıq 14 əsr kesib vəfat edib gedib Bundan sonra kiminsə gəlməyi ona ne kömək edə bilər e, Bu dörd şeyi adnısı da saxlayın ki Bu dörd şeyə görə Allah-ı ondan sonra Peyğəmbər göndərə bilərdi. Amma bu dörd şeylər bu dörd şeyə ehtiyac olmadıqdan sonra yeni bir Peyğəmbərin gəlməsinə də ehtiyac yoxdur. Yalnız Peyğəmbər s.a.v-in gəlişi Quran-ı Kerim kifayətdir. Qiyamətə qədər. Və sonuncu fəsil Ərliyaların kəramətidir. Peyğəmbərlərə oxşar Allahın sevimliləridir, övliyalar Övliyalar, övliyalar haqqında Yunus Suresi 62-ci ayədə Allah s.a. deyir Ələ innə əvliya Allah lə xalqın aleyhüm və ləhüm yəhsənam Həqiqətən Allahın sevimlilərinə heç bir qorxu heç bir kədər yoxdur Heçsindən qorxma mağdurlar Yəni Gələcək üçün və ya heç nədən kədərlənməmədilər. Yəni, keçmiş üçün, keçib gedən kişilər üçün. Kimlərdir o Allahın sevimləri? Əl-ləziyinə əmənu və kənu yəttaqın. İman gətirib Allahdan qorxanlar. İman gətirib Allahdan qorxmaqla əlaqəli indi görəcəksin. Nəyə görə Allah qəstədir ki, öhliyyələr iman gətirib Allahdan qorxanlardır. Öhliyyə Ə, övlialarla sehrbazların arasında olan fərqi biləndə görəcəksiniz ki, həqiqətən övlialar Allahdan qorxan iman sahibləridir. Sehirbazlar isə küsur küfr Allahdan qorxmayan insanlardır. Demək, Quran-Kərimdə də peyğəmbər sallallahu əleyhi hədislərində də sahabelərin sözlərinin başına gələn rəvayətlər, həmsinin tabirlərin başına gələn rəvayətlərdə də kəramətlərə rast gəlmək olan. Bəzi alimlər çox şişir qeyir və elə şeylər gətirir ki, elə kəramətlər gətirir ki biz adamın inanmağı gəlmir. Amma həqiqət, səhih isnadlı rəvayət olunan bəzi kəramətlər haqqında sizə xəbər verəcəm. Baxın, görün sahabələrin Allahın sevimlərinin başına hansı Allah tərəfindən möcüzələr gəlib Quran-ı kərimdə Kəhv surəsini oxsanız görərsiniz və maraqlı surədir oxuyub özünüz görə bilərsiniz Məriyəm əleyhissalam bir dəfə demişəm bunu qışda yay meyvələri, yayda da qış meyvələri olurdu onun yanında mihrabda, ibadət etdiyi yerdə yayda qış meyvələri, qışda və yay meyvələri olurdu onun üçün kəramət idi və Zəkəriyyə soruşur ki, haradandı bu sənə bu meyvələr necə Allah istədiyini ruzu verir əvəzsiz istədiyini istədiyi qədər ruzu verir Musanın anası Musanı necə Allah talana qaytarır necə ona vəhiy edir İsmailin anası necə onu mələk göndərir Allah s.ə. zəmzəni çıxarır Bu yarhamlı kəramətdir. Allahın sevimli bəndələri üçün olan kəramətlər. Sahabələrdən məsələn <coughs> Buxarı Müslimdə rəvayət var. Abbad ibn Bişr'dan Usayd ibn Hüdayr, təllilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin yanına dərsə. Gec qaranlıqda çıxırlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına. O vaxtda belə lampa olmuyor. Həqiqətə işıq stolbaları olmuyor. Və Allah subhanət hələ onlar üçün bir ışıq yaradır. bu ışıqla hər ikisi evə gedir. Yolda onların yolu ayrılır, ışıqla onlarla bərabər ayrılır və hər ikisinə yol göstərir evə qədər. Bu yollar üçün kəramətdir. Hüseydi bin Hüdeyir Quran oxuyanında mələklər gəlir. Bu da onun üçün kəramətdir. Abubekr, Radıyallahu anhu, üç nəfər qonaq qəbul edir. Bunlara yemək verir, et yeməyə baxmır. Yeməyi yubortardıqdan sonra baxılır görə yemək həddindən də çoxdur. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, bax belə şey hadisə baş verdi. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bu sənin üçün Allahın rəhmətidir. Kəramət. Və yerdə qalan yeməyi də peyğəmbər və onun səhabələrinə yeddirir. <coughs> Həbib <coughs> İbni Adi radiyallahu anh müşriklər əsr götürür evdə saxlayır onu əsr kimi və hər dəfə gəlirlər görürlər ki, bu üzüm yiyir amma o Məkkədə üzüm yox idi İmran İbni Hüseyn radiyallahu anh xəstələnir mələklər gəlir ona hər dəfə ziyarət edir bu da onun üçün kəramətdir. Ömər ibn-i Xattab radiyallaha anha qoşun düzəldir, göndərir və xütbə verdi işte. Gözünün qabağına gəlir ki, qoşun uduzur, ağlıb olur. Xütbədə. O vaxt bu bir kəramət idi. İndi demək olar ki, istənilən bir yeri televiziya qəstəsi ilə görmək olar. Və Allah üçün də bu laf asandı. Özünə görsən üç qoşun məğlub olur və xutbədəyikən fikirləşirəm ki, bunlar nə etsələr qalib gələ bilərlər. Qoşunun da başçısının adı Səriyə. İbni Zənimovdur. Xutbən verə-verə, o da xutbədə nədən-sə danışır. Xutbənin ortasında birdən qışdırır ki, ya Səriyə tul Cəbələ." Və xutbəni davam edir. Səhabələr heç kəs başa düşmür ki, bu nə dedi? "Ey Səriyə, dağa tərəf çəkil." Və nə olsun, bu nə deməkdir? Heç kəs başa düşmür. Soruşurlar, Umar ibn-i Xattab radiyallarımızdan ki, niyə belə etdin? Tire ses, elə belə demir onlara. Qoşun qaydı, qalib gəlir. Qaydıb gəlir, hamısı təsdiq etiraf edir ki, sənin səsini hamımız eşitdik. Sən deyəndə ki, hamısı dava tər tər tərəf dəkir. Hamımız sənin səsini eşitdik. O vaxt bu kəramət idi, möcüzə idi o insanlar üçün. Amma hindi nə iləsə deməyə olar o səskirə parası satar. O vaxt inanmırdılarsa hindi buna inanmağa daha çox ehtimallar. Artıq telefon, telefon, və səri və səri şeylər sırır. Və bir də Sehid-i Bukari'də davayət var, bir nəfər yolla gedir görür ki, bulutdan səs gəlir bulutdakı həmən o şəxsə deyir ki get filan adamın bağına gedir adamın bağına gəlir bu bağa satanda bulut da onunla bərabər gəlir gəlir və bulutdan yağış yağır ancaq o adamın bağını suluyur və yağış kəsir, bulut çıxıb gedir tez o bağın sahibini tapır Deyir ki, Allah yolunda nə edirsən ki, Allah sənə o dür, kəramət baxş edir. Deyir, heç o, Bunu diqqətlə yadınızda saxlayın ki, hər birinizə bu lazım ola bilər. Belə etsəniz, Allah sizə də o dür, kəramət ondan da artığını verə bilər. Deyir, mən əldə etdiyim gəliri, o torpaqdan əldə etdiyim gəliri, üç yerə böyüləm. Bir hissəsini Yenidən qoyuram torpağa, yenə gəlir gətirir. İkinci hissəsini ailəmə özümə xərz deyirəm. Üçüncü hissəsini isə saxlayıram ehtiyacı olanlara. Qasiblərə, müsəfirlərə, yetimlərə və s. Və Allah da ona bir düzən yolur. Allah Subhanahu taala hamımıza olsun. Öz kəramətlərini bizdən əsir gəmsin.